Розділ двадцять сьомий. Підхоплююсь зі стільця без жодного плану в голові. Добре, не панікуй, сказав я собі. Думай чітко, потім дій. Веско, а все ще гарячий. Це означає, що там ще багатько живих астрофагів. Я вчасно це виявив, це добре. Не через Веско, він же спікся. Мені ніколи не відділити таумеб від астрофагів в ньому. Але це означає, що клята таумеба все ж дісталася до нього дуже недавно, і я сподіваюся, що ще не втрапила до корабельного палива. Так, це пріоритет номер один – не допустити таумебу до паливних баків. Останній раз вони туди втрапили через мікроскопічні протікання в системі. Тепер він міг потрапити через жилий відсік. Паливна система і жилий майже не перетинаються. Є лише одне місце, яке є ймовірним винуватцем перенесення – система життєзабезпечення. Якщо в кораблі занадто холодно, він пропускає повітря через котушки з астрофагом, аби прогріти приміщення. Тріщина в одному з цих змійовиків може призвести до теперішнього стану. На щастя, у мене в лабораторії мався чан 96-градусних астрофагів, який підтримував у жилому таку високу температуру, що корабель змушений був використовувати систему кондиціонування повітря. Гаразд, тепер у мене є план. Піднімаюся сходами до диспетчерської. Відкриваю вікно «Життєзабезпечення» і дивлюся логи. Як я і підозрював, обігрівач не вмикали вже більше місяця. Повністю його вимикаю. Він показує, що вимкнений, але я йому не довіряю. Лізу до щита. Він під сидінням пілота. Знаходжу запобіжник системи опалення і вимикаю його. «Так», та – кажу в голос. Повертаюся на сидіння і перевіряю вікно паливо. Паливні баки схожі в хорошій формі. Температура в нормі, та у МЕБі знадобилося б небагато часу, щоб вийти з-під контролю і з'їсти все в баках. Я знаю це напевно. Якби вони були уражені, то їх температура була б нижчою. Виводжу вікно управління спиндвагунами і вимикаю їх. Через повернення до невагомості підлога вислизає з під ніх. Можливо, мені не потрібно їх вимикати, але зараз треба, щоб паливо лишалося на місці. Якщо в паливопроводі є та умеба, я хочу, щоб вона там і залишилася, а не розійшлася по всьому кораблю. «Так», – знову кажу я вголос, – «гаразд». Ще більше роздумів. Як вона вирвалася на волю? Я простилізував кожну частину корабля азотом, перш ніж отримати від камінчика хоч грам астрофага. Єдиний та умеби на борту в герметичних мініфермах для бітлів і в герметичних цинонітових резервуарах для розмноження. Ні, немає часу на наукові питання. Міркуватиму про причини пізніше. Зараз у мене інженерна проблема. Хотів би я, щоб камінчик був тут. Я завжди хочу, аби камінчик був тут. Азот, кажу я. Я не знаю, як то Умеба вибралася, але вона мені потрібна мертвою. Та Умеба 82,5 витримує 8,25% азоту при тиску 0,2 атмосфери. Може трохи більше, але вона точно не витримає 100 азоту при тиску 0,33 атмосфери у відсіку екіпажу. Це в 200 разів перевищує смертельну дозу цього газу. Я підпливаю до розподільчого щита і вимикаю все, що пов'язане з життєзабезпеченням. Одразу ж лунає аварійна сигналізація і вмикається червоне світло. Я перебігаю через диспетчерську до розподільчого щита аварійної системи і теж вимикаю все. Загальна сирена дратує, тому я вимикаю її на головній панелі інтерфейсу. Спускаюся в лабораторію і відчиняю шафу з газовими балонами. В одному балоні близько ста кілограмів газоподібного азоту. Знову ж таки, я завдячую своїм життям улюбленому способу самогубства Дюбоа. Не пам'ятаю всіх деталей про систему життєзабезпечення, але знаю, що вона має ручні клапани надлишкового тиску. Корабель просто не витримає більше 0,33 атмосфери. Якщо все інше вийде з ладу, а це станеться, бо я вимкну аварійні системи, він випустить надлишковий тиск у космос. Не можна просто випустити азот і сподіватися на краще. Спершу треба позбутися наявного кисню. Мені набридло з ним возитися. Я хочу, щоб тут був 100 азот. Я хочу зробити цей корабель настільки токсичним для того меби, щоб у неї не було жодного шансу на виживання. Навіть якщо вона ховається десь під якимсь лайном, я хочу, щоб азот пронизував її наскрізь. Азот всюди, скрізь. Хапаю балон з азотом, відштовхуюсь від підлоги і пливу назад до рубки управління. Відчиняю внутрішні двері шлюзу і вдягаю баклан швидше, ніж будь-коли раніше. Завантажую все і навіть не переймаюся самоперевіркою. Немає часу. Я залишаю внутрішній люк шлюзу відчиненим і повертаю ручний аварійний клапан на зовнішньому. Повітря корабля з шипінням вилітає в космос. Основні та аварійні системи життєзабезпечення вимкнено. Вони не в змозі замінити втрачений газ. Тепер лиш чекати. Все повітря з корабля витікає напрочуд довго. У фільмах, якщо є маленька пробоїна, всі одразу ж помирають, аби м'язисти герой затикає дірку біцепсом чи ще чимось. Та в реальному житті повітря просто не рухається настільки швидко. Аварійний клапан на шлюзі має 4 сантиметри в діаметрі, досить великий отвер, як для космічного корабля, еже? Знадобилося 20 хвилин, щоб тиск повітря в кораблі впав до 10% від початкового значення. І далі він падає дуже повільно. Гадаю, це логарифмічна функція. Тож посеред цієї надзвичайної ситуації я просто мушу стояти тут з балоном у руці. «Раст, десять відсотків. Це досить близько», – кажу я. Закриваю аварійний клапан шлюзу, щоб знову загерметизувати корабель. Потім відкриваю бак з азотом. Тепер замість того, щоб слухати шипіння з повітряного шлюзу, я слухаю з крану. Різниця невелика. Знову. Доведеться трохи почекати. Але цього разу не так довго. Можливо, через те, що тиск в азотному баку був набагато вищим, ніж тиск в кораблі Неважливо. Суть в тому, що за короткий час тиск на кораблі повернувся до 0,33 атмосфери. Але він майже повністю складається з азоту. Кумедна річ. Мені було б цілком комфортно, якби я зняв скафандр. Я б дихав без жодних проблем, але до самої смерті. Кисню мені і близько не вистачить, щоб вижити. Я хочу, щоб цей азот проник усюди, куди тільки можна. Я хочу, щоб він потрапив у кожну щілину. Де б не ховалися та умеби, я хочу, щоб їх знайшли і вбили. Вперед мої поплічники н 2 сійте руйнування. Спускаюся в лабораторію і перевіряю весь Так поспішав, що забув закрити чан. На щастя, астрофаги штука густа. Поверхневий натяг та інерція утримували його всередині. Я закриваю кришку і тягну чан до шлюзу. Все викидаю за борт. Мабуть, я міг би врятувати вцілі астрофаги в чані, пустив би бульбашки азоту крізь мул, щоб переконатися, що він дістанеться до всіх маленьких тоумеб, які ховаються всередині. Але навіщо ризикувати? У мене понад 2 мільйони кілограмів астрофагів. Немає сенсу ризикувати всією місією, щоб врятувати кілька сотень. Чекаю три години. Потім знову вмикаю рубільники. Після періоду початкової паніки система життєзабезпечення повертає повітря в норму завдяки чималим запасам кисню на кораблі. Треба ізолювати кожне джерело та умеби на цьому кораблі. Бажано до того, як система життєзабезпечення закінчить відкачувати азот. Чому б не зробити це до того, як ми повернемося до нормального повітря? Тому що це буде набагато простіше і швидше без скафандру. Для цього мені потрібні мої руки, а не руки в громіських рукавичках. Виходжу з баклана і лечу до лабораторії з балоном азоту в руці. Спочатку розплідники. Я поміщаю кожен з 10 розплідників у великий пластиковий контейнер. Встановлюю маленький клапан на кожен контейнер, епоксидна смола може робити що завгодно, і закачую азот. Якщо якась із ферм протікає, азот потрапляє всередину і вбиває все. Якщо ферма поводитиметься належним чином, тримається герметично, проблем не буде. Контейнери герметичні з самого початку, але я все одно заклею їх скотчем і навмисно створюю в них надлишковий тиск. Буки і верхня частина випинаються. Тепер, якщо якась із ферм протікає, це буде візуально видно, бо випуклість зникне. Далі. Бітли та їхні мініферми. На Джона і Пола ферми вже встановлено. Поміщаю їх в ізоляційні контейнери так само, як і баки для розпліднення. Я працював над рінго, коли лайно потрапило на вентилятор, тому ця міні-ферма і та, що призначена для Джорджа, все ще не встановлені. Кладу їх разом в інший ізоляційний контейнер. Приклеюю все скочем до стін. Я не хочу, щоб жоден з контейнерів літав. Вони можуть наштовхнутися на щось гостре. У лабораторії безлад. Коли вимкнув двигун, то порпався з рінго, інструменти, частина ракети і всякий інший мотлох плаває по кімнаті. Мені доведеться прибирати все це без допомоги сили тяжіння ще до того, як я зможу зробити перерву. Херня це все, бурмочу